Це твір у жанрі роману ностальжі, перший в сучасній українській літературі. Назва Шезгара походить від перекрученої назви англомовної пісні гурту Шокен-блу, популярної в 70-х роках ХХ століття. Саме в ці роки відбуваються події роману. Отож, Київ 70-х. Стрінки роману Сергія Батурина «Шезгара» читає автор. Слухаймо. Справи Конторські Саме в ті дні, коли чоловіки з родини Шварцбергів мудрували над Олексієвими брюками Печерськом, старими новим, поповзла паскудна звістка, що на схилах Дніпра якісь чуваки так якісно відбуцали Ігоря Гамзеєва на прізвиська сорока, що він уже кілька днів не може вийти на вулицю через побої. Понесло туди цього сороку з його Ксанкою на Супер Вісім покататися. А там буцімто. Він і натрапив під роздачу з традиційною зав'язкою «Скока врємя, дай закуріть, дай 10 копачів». Сорока грав на ударних у шкільному ролл яких чимало розвелося останнім часом. І звалися вони, як один, групами. Бо бути ансамблем, як який-небудь зачуханий вір чистої води западло. А бенди на наших теренах так і не прижилися. Музикант, а не який-небудь підпільний каратист – Сорока не зумів відмахатися від шести пар вправних зальотних кулаків, які добряче прикладалися до його табла. Тому змушений був прикладати до сенців якісь свинцеві примочини. Побої остаточно не зійшли, а лише перетворилися з фіолетових на жовті. Головна заковика і притичина полягали в тому, що Сорока був з контори. Ні, не з тієї, що глибоко бурило. Це було би занадто з Чорної гори. Якщо ви не знаєте, конторами в ті часи називалися молодіжні неформальні угруповання. Епоха дворових і вуличних кодл та шобл відходила у минуле в міру того, як дорослішали старші брати. І практично закінчилася десь на самому початку 70-х. Іменуватися ватагою було якось несолідно. Бандою чи шайкою – занадто кримінально. І нові часи витягли на світ Божий нове слово. Контора. Основною функцією контори був захист суверенних прав як всієї спільноти, так і кожного окремого її члена. Ні, були, звісно, контори, що носили певні ознаки кодли з шоблою, чи навіть банди, агресивні та кримінально орієнтовані. Такі довго не трималися. Одна частина хлопців сідала, друга тікала від арештанської долі до армії. І все. Коротка її історія залишалася, хіба що в паперах райвідділу міліції. Справжня контора була стабільною. Існувала протягом хоча б кількох поколінь молоді в межах одного, як правило, мікрорайону і поповнювалася місцевими мешканцями. Були, щоправда, декілька контор в центрі, на Хресті та Бесарабці, що комплектувалися вихідцями з усіх районів і вважалися поважними і центровими. Потрапити туди було важче, ніж до загону космонавтів. Кожна контора мала свою територію. Кілька провулків або вуличок з прилеглими дворами, велику довгу вулицю, проспект чи бульвар. Зазвичай ділили кілька контор. Районом називалася сукупність територій підконтрольних спільноті союзницьких контор. І це не мало нічого спільного з адміністративним розподілом міста. Без Арабського, скажімо, району для міськвиконкому ніколи не існувало. Але спробував би хтось щось таке прогнати хлопцям з басейної Дарвіна чи Кропивницького. Я в себе на районі. Означало не лише на своїй території, але й під захистом. Ніяких королів, на відміну від улиць та дворів попередніх десятиліть, в конторах не було. Їхні лідери звалися основними. І не обов'язково основний був один. Часто густо їх було двоє-троє. І такий стан речей забезпечував своєрідну вуличну демократію. Статус основного не був довічним. Він важко завойовувався, проте одразу втрачався, якщо його носій упоров несолідний вчинок у суперечне написаним законом вулиці, чи не приведи Господи, злякався. Кістяком контори Її ядром були чіткі порубки, хоч і не основні, але зі стійким авторитетом на районі. Їх поважали, і цим сказано все. Кожна контора, як комета, мала крім ядра ще й хвіст, з малих і шнурків. Ну, малі вони і є малі, а шнурки, слабкодухі хлопці, що не вміли себе поставити, бігали по шостій лінії. Тобто були в контори на побігеньках, а за це на них поширювався конторський суверенітет. Окремо стояли музиканти. Наприклад, Фортуна жив на Чігоріна. Формально вважався тамтешнім, але за нього піднявся би майже весь Новий Печерський. Хай там як, але контора підписувалася за кожного свого члена. Неважливо, основний він, чоткий, малий чи навіть рок. І зачіпаючи одного, ти зачіпав усіх. А це могло бути від кількох десятків до кількох сотень юнаків від 14 до 18 – у переважній своїй більшості, не з П'ятак не був конторою в повному розумінні цього слова. Та й постійних учасників збиралося там десятки із півтора. Але це були такі хлопці, що своїми їх вважали і на Філатова, і на Чеські, і на Кудрі, і навіть на Ліхачова, не говорячи вже про Дружбу народів та Чорну Гуру. Отже, Сорока був з контори що звалася відповідно до топографії «Чорною горою». І він був музикант. Так що всі неписані кодекси зобов'язували Чорну гору заступитися за нього. А крім гори, це залюбки зробив би багато хто. Його добре знали по школі. Примножував народний гнів той факт, що відметелили його, коли він був з герлою. Причому не просто з якоюсь лівою хуною, і з власною човіхою. Вулична тодішня традиція не рекомендувала не славити чувака, якщо він йшов з тьолочкою. І навіть законні розбірки краще було відкладати до іншого разу, коли він буде без неї. Тут уже роби, на що вдався. Вираховуй, перестрівай, чекай під парадним чи школою, сам або з друзями. А при ній, ну не зась, але не солідно. Тим паче, що завтра на його місці можеш опинитися ти сам. Та останнім часом в Києві розвелося чимало агресивної шелупоні, що забила на традиції. Навпаки, при дівчині куражилося ще більше. Не факт, що всі, готові негайно вписатися за сороку, були ревними охоронцями старовинної настанови не позорити при тьолці. І самі не вчинили би так само, як невідомі нападники. Але тепер і вони палали праведним обуренням та були готові негайно підірватися та їхати в будь-який район, розібратися з кривниками. Головне питання було, куди саме мчати, бо ані Сорока, ані його Ксюха не знали жодного з тих поців навіть в лице. Пікантності ситуації додавало те, що Супер-8 змонтували на схилах Дніпра, неподалік від ресторанів «Кукушка». От зозулею зу її назвати язик не повертається, і рука при клавіатурі не піднімається. Та корені. Парку, що був чимось на чалт контори «Сокола». Групування, де незмінним основним був Юра Соколов, цьогорічний випускник тієї школи на Івана Кудрі, де вчилися і Сорока з Фортуною, і Сашко Шварцберг, і, донедавна, сам Олекса Дем'яненко. А Юркова мати, Лідія Сергіївна, викладала в сорокі українську мову в середніх класах. Сокіл, довідавшись, що сталося на теренах його контори, вирішив, що це форменне неподобство та вчинив ціле слідство. Але жодної зачіпки знайти йому так і не вдалося. За всіма ознаками виходило залетне. «Коли знайдете, не забудьте покликати», – сказав Сокіл, особливо натиснувши на слово «коли». Буцімто й думки не допускав, що можуть не відшукати. А якби це сталося, нічого хорошого сороченим кривдникам не світило. Соколова контора діяла в таких випадках швидко, зухвало і безжально. Взагалі-то Печерськ стояв тоді в Києві дуже впевнено. Воювати з ним майже нікому не кортів. Відносини з сусідами перебували в стані стійкого приязного нейтралітету. Печерські абсолютно спокійно їздили купатися на Золотий пляж чи на Тельбін, і тамтешній Березняківський та Русанівський молодняк їх не зачіпав. Зі Сталінкою та Червонормійською навіть старші не пригадували якоїсь більш-менш пристойної бійки. З Бесарабкою відносини теж були, скоріше, дружніми, а Шулявка, Святошина, Євбаз, Лісовий масив та Борщагівка були надто далеко, і ділити з ними не було чого. Вуличний епос розповідав про давні грандіозні війни з Подолом, де Печерські з Бесарабкою були союзниками. Тоді ще буцімто зажила великої слави контора з Пушкінської, котра теж вважалася чомусь безсарабкою, під гучною назвою королівство. Та на сьогодні королівство було самі малолітки, років по 13-15. Піднялися і набрали авторитету в тих краях інші – сонечко, протяг, зелень та льодяна. І не підминали вони під себе королівство виключно з огляду на його колишні бойові заслуги. Ну і, мабуть, сказали за нього старики – молоді мужчини – що через вік та сімейний стан уже відійшли від справ конторських, але не так давно, щоб їхній авторитет забувся і слово вже нічого не важило. Поділ же, ослаблений масовим розселенням блощичників комуналок, головного джерела, традиційно безякуватих і відчайдушних порубків, по нових мікрорайонах, уже не міг тримати шишку на весь Київ і перетворився на таке собі удільне князівство – Перспектива опинитися там самому в вечірній час ще таїла в собі дуже ймовірну можливість не надто приємних наслідків. Але на зовнішню експансію райони живої сили вже не вистачало. Та й бійцівський запал став не той. Виняток становив, хіба що ледь пригашений багаторічний конфлікт з вулицею Щорса, котрий щозими перетворювався на справжню війну, яка тривала з перемінним успіхом. Для цього було декілька вагомих причин. Вулицю цю років 10-15 тому геть забудував своїми відомчами багатоповерхівками потужний оборонний завод всесоюзного значення. І квартири там давали в основному тим, в кого були діти. Тепер ця малеча повиростала. Чорсів було багато, і вирізнялися вони з гуртованістю. Всі ходили спочатку в одній ті самовідомчі ясла, потім до заводського дитячого садка, звідки дружно переходили до школи, яку завод теж вважав своєю в силу встановленого шефства та чималих коштів, що вкладалися ним її розвиток. А ще завод мав свій спортклуб із багатьма секціями, в тому числі боксу і боротьби – до котрих дітей-заводчан приймали в першу чергу. Чисельність та єдність породжували неабияку зухвалість, навіть нахабство. Фактично, щорси були однією величезною конторою, і з цим неможливо було не рахуватися. Поряд з ними, а вони вважали, на їхній території знаходилося верхнє поле центрального стадіону, на котрому взимку заливали величезну ковзу. Там вони почували себе вдома, зайд особливо не жалували. До того ж, було щорсів на ковзанці завжди чимало. Агресивні дії з метою зав'язати бійку, чіпляння плечем, вербальні образи, ліві безпідставні пред'яви називалися словом плигати. На ковзанці щорси часто плигали на чужинців. Якось вони в десятьох завелися з трьома незнайомими порубками. Один із захожих, худорлявий, чорнявий хлоп років 18-ти, влаштував їм показовий сеанс безжального мордобою, за пару хвилин поклавши всіх місцевих на кригу. Остудитися. Він махався, як античний герой. Неймовірно вправно ухилявся від ворожих ударів, залишався неушкодженим, а сам лупив так, що криваві шмарклі його супротивників розліталися на всі боки. Ті двоє лише спину йому прикривали. І робили вони це так вправно, що ставало очевидним. Таку тактику трійця застосовує далеко не вперше. Що характерно, по чесняку. До переможців згодом не повинно було виникати претензій. Знайшлося море свідків, що з їхнього боку це була отвєдка. Справа, як відомо, абсолютно праведна. Пізніше з'ясувалося, що нарвалися ці щорсівські телепні на майстра спорту і чемпіона України з боксу відомого всій солом'янці Валерку Чигиріна. Ну, самі ж плигали, така, значить, їхня планіда. Минулої зими на Ковзенці у печерян зі щорсами вибухнули швидкоплинні жорстокі бойові дії, спричинені чимось подібним до того, що сталося тепер із сорокою когось на ковзанці відметелили. Але кого встановити вже неможливо. Свідки й учасники тих подій тепер кажуть абсолютно різне. Але коли Ліхачова, Чигоріна та Кудрі з усіма своїми споборниками та союзниками завалили на верхнє поле, там уже відбувалося, наближаючись до кульмінації, епічне Рубилово. Хазяї не на жарт махалися з Червоноармійською, потроху схиляючи шальки терезів на свій бік – Священний принцип дворових єдиноборств – двоє в драку, а третій – в сторонку – у таких випадках сили явно немає. Печерська юрма з ревом ударила у фланг щорсам, вирішивши долю побоїща. Хай там як, але цього разу у справі про побиття сороки щорси були явно не при ділах.